Скрутили вручну. Потім до складського приміщення підвели лінію спеціальної електрики, встановили потужний трансформатор, а від нього зі стовпа до двигуна лебідки перекинули кабель високої напруги – 380 вольт. Була неділя. Будівельники не працювали, і дворові хлопці, ті, кому не пощастило виїхати на літній відпочинок за місто, зібралися на подвір'ї. Вночі хлющив рясний дощ, під ногами ще де-не-де блищали калюжі. Щоб не марнувати час на зайві балачки, ми вирішили пограти в піжмурки. Заплющувати очі випало мені. Порахувавши до десяти, я вирушив шукати. Між довколишніми сараями навряд чи хтось сховається, вирішив я. Тут усе на видноті. І подався до складського приміщення. Там зависла драбинка, якою легко забиратися на дах, а звідти зістрибнув на землю і дістався до фінішу. Трета та за себе Щойно я простяг руку до коліна металевої труби з електричним кабелем, щоб підтягнутися до драбини, як долоня моєї правиці намертво прилипла до труби. А ліва нога до землі, і я відчув, крізь мене від долоні до ступні тече потік струму. Мене прикувало до місця, і я не міг поворухнутися. Допоможіть, що духу, заволав я, голосив так гучно, що було чути, мабуть, аж на вулиці. Довкругу раз скупчилися хлопці і завмерли, не знаючи, як зарадити мені. Найближче стояв Упка. Подай же руку, рудий, я не можу відчепитися від труби. Упка вже зібрався ступити крок уперед як звідки лязь вибіг напіводягнений чоловік, мешканець сусідньої прибудови, і погрозливо загорланив, не смій торкатися до нього, бо вб'є. Упка посунувся назад. Моя мати саме мила в кімнаті вікно, що над ганком біля чорного входу в нашу квартиру. Почувши мої крики, вона зістрибнула з-під віконня і розхристана, з мокрою ганчіркою в руці, кинулась босоніж до мене. На щастя не встигла. Сусід випередив її, вимкнув рубильник мережі, і мати підхопила мене на руки, коли я вже падав на землю. Лікар визначив у мене глибокий нервовий розлад. Майже тиждень я пролежав на рухому в кімнаті. Настільки жахався електрики, що мати не вмикала світла. Я боявся дивитися на розетку, вимикач і електричну проводку на стіні. Згодом, виходячи на вулицю, обминав стовпи на тротуарі, не підводив очей на ліхтарі, а, забачивши тролейбус, притискався до будинку, боячись, що на мене відскочить штанга. Так тривало майже місяць, Затим поступово страх минув. Я розібрав патрон, витяг з нього металевий цоколь і натомість вкрутив нову лампочку. «Готово!» – проголосив я і зібрався вирушати у своїх справах. «Ні, зачекайте!» – перепинила мене біля дверей харківська красуня. «Кожна праця має бути винагороджена. Ви ж не дуже поспішаєте!» «Зараз я пригощу вас чаєм з печенням». «А поки що посидьте на канапі», – запросила вона і прикрила розстелену канапку, що стояла біля столика, легенькою ковдрою, аби не було видно великих латок, що проступали на матраці. Я присів і оглянувся довкола. Досі я не бував у цій кімнаті. Сусіди – сусідами, але в гості ми одне до одного не ходили. Кожна сім'я жила своїм життям. Чисто прибрана кімната з високою стелею. У нас теж висока стеля. Та вона вся подобана. Де-неде навіть обвалилася штукатурка. Над нами розташована ванна і кухня квартири прокурора без палька. Вони люди не дуже акуратні, раз по раз заливають нас.